Când a îmbătrânit, Ninon de l'Anclou, celebră în tinerețe pentru frumusețea ei, se privea în oglindă și striga feții pe care o vedea. Minți! Cam așa minte și teatrul, arătându-i omului adevărata lui față. Revelațiile sunt uneori dureroase. Tocmai de aceea teatrul este obligat să fie fascinant prin râs prin emoție pentru ca spectatorul să accepte de la el adevărul oglinzii, luciditatea reflectării.